«Слухай уважно, скажи йому, що ти хочеш бути постійним секретним співробітником і що ти хочеш ужити всю свою владу священника для служби рад владі, що ти хочеш переказувати їй усі секрети і тайни прихожан, про які ти довідаєшся на сповідях». Отець Євген з обуренням і жахом відфітнувся на спинку фотеля. Зрадити тайну сповіді, що ти кажеш, Степане, оцей найстрашніший гріх священицького стану. Нічого страшного немає, Євгене, адже ти і всі ви сам патріарх, і все священство ви знаєте радянську владу за самим Богом послану. Так будьте ж послідовні, бережіть, захищайте її». «Я тобі не кажу переказувати все, про що ти на сповідях довідаєшся. Ні, тільки те, що стосується до влади. От тобі сповідається якийсь терміт, що хоче вбити Сталіна або когось з його співробітників, вбити того вождя, якого ти кажеш слухатись, любити, який самим Богом посланий нам. Що ж ти будеш мовчати? Не попередиш владу?» Ні. Я, я буду злочинця відмовляти, я буду, а як він не послухається. І звідки ти знатимеш, послухався він чи не послухався? Ні, ти повинен негайно попередити владу, щоб схопити злочинця, щоб отець Євген підніс обидві руки в рівень із своїм лицем і в жаху зашепотів, і віддати людину на страшні муки, на страшну смерть. «Вона мені довірилась. Вона прийшла, як до посередника з Богом, а я її, як Юда, віддам на...» «Та що ти кажеш, Степане? Як же ти можеш мені радити таке страшне злочинство чинити?» Степан вийняв порт цигар, взяв з нього цигарку і запропонував Євгенові. Але той тільки головою покрутив. Степан закурив і, пускаючи дим просто на брата і, придушуючи його лице важким поглядом, глухо сказав... А ти робиш іще гірше злочинство. Яке ради Господа Милосердного! А таке, що ти не чужих людей, не злочинців, а своїх близьких, своїх родичів віддаєш на муки і смерть. Яким способом? А таким, слухай пильно, щоб тебе перевірити. До тебе, напевно, буде підіслано агента таємної поліції». Він прийде до тебе, не мов би сповідатись, і на сповіді відкриється тобі, що має якийсь злочинний намір супротив влади. Ти будеш його відмовляти, соромити, не прощати йому цього гріха, добре. Він собі піде в поліції будуть ждати, що ти зробиш. Ти нічого не зробиш. Ти не перекажеш владі таємниці. Ти не хочеш робити гріха, добре. А що робить влада? Що вона повинна зробити? Вона негайно арештує тебе і почне допитувати. А ти на собі знаєш, як рад влада вміє допитувати. Тобі завдадуть таких мук, що ти признаєшся у усьому, чого ти ніколи й не думав. Ти зробиш донос на всіх нас, на свою жінку, на своїх дітей, на самого себе. І всіх нас буде катованою вбито в страшних муках. «Нас невинних, вірних слуг влади! Та це не буде більше твоє злочинство, ніж видати в руки правосуддя справжніх злочинців? Ні!» Отець Євген, помало спустивши руки на коліна, похилив голову і мовчав. На червоному від хвилювання чолі йому виступив піт, як на холодному склі від дихання – Важкий понурий ніс немов уп'явся в рудуваті вуза. Нижня губа ще дужче одвисла. «А супротирад влади це не буде зрада? Вона дає тобі, як і всьому православному священству, їжу, приміщення, одежу, гроші. За що? Щоб ви викривали ворогів її. І ти думаєш, що інші священники – не переказують секретів сповіді? Ти думаєш, що сам патріарх цього не робить? Ти думаєш, що їм життя не миле, і вони воліють посилати на муки і смерть своїх невинних, близьких і самих себе замість злочинців? Повторюю Євгене. Не виключено, що тобі для перевірки тебе самого і всіх нас буде підіслано на сповідь агента таємної поліції,